Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til podcasten, der altid har besøg af begavet og brandfri gæster. I disse uger der har vi blandt andet besøg af de otte personer, der er indstillet til Bernerskens fondsmarkspris. En pris, som går til en person, der i høj grad har bidraget til den borgerlige idédebat. Og i dag har vi besøg af to af de indstillede, Astrid Hø og Martin Torborg. Velkommen til, og tillykke med indstillingerne. Okay. Mange tak, skal ja. jeg også sige på vegne af resten af holdet bag en blot billeder. Ja, det kommer ja. vi tilbage til, ja, fordi ja, du står nemlig ikke alene med din indstilling. Øh, men det er jo en øh, fondsmarkedpris, øh, man kan jo blive belønnet med både æren og 250.000 kroner. Øh, og, øh, og som sagt, er I begge to indstillet. Martin, du er jo i værksætter. Du er også bramfri debatør. Du mm. er jo indstillet til den pris for altid at være bramfri i debatten. Mm. Og også gerne give de borgerlige politikere rent besked, hvis de finder mm. på et eller andet vanvittigt, for eksempel at indføre top-top-skatten. <laughs> ja. For mig virker du også som et menneske, som har gang i rigtig mange forskellige mm. projekter hele tiden. Mm. Og da jeg lige sad og søgte lidt rundt forud for det her program, så gik det op for mig, at du også har et foredrag nede på Bremen Teater med din ven ja, det det. Jan Elhøj, ja. øh, under overskriften Lønslave, drop dit job og føl dine drømme. Mm. Altså, det forestiller mig, at der er rimelig mange, der faktisk øh, drømmer om. Efter corona havde vi jo sådan The Great Reclamation, mm. hvis jeg kan finde noget at sige det. Er det ligesom den strøm, I taler ind i? Jamen jeg tror bare, at og jeg, vi, det, vi, vi sad og hyggede os en dag og, og, og, og, og delte historier med alle de gange, vi enten var blevet hældt ud af, af en skole eller på en eller anden måde havde slået os på, på livet, og alligevel følte vi, at vi var ramt et sted, hvor vi næsten alt, hvad vi lavede, var meget passionsdrevet, og vi var enormt glade for de ting, vi gik og lavede. Og så kom vi til at snakke om, at mange mennesker, der, der på en eller anden måde har en idé om, at det de laver lige nu er optakten til livet. Altså at man sidder måske i et job, der ikke rigtig fører nogle vejene hen, eller at man altså, langt hen ad vejen måske spiller en del af, af, af sit liv, ikke? Og, og så sad vi og bare tænkte, kunne vi egentlig ikke inspirere nogle mennesker til, at, at for det første at forstå, at vi har nok kun det her ene liv, ikke? Og, og, og får vi et ekstra, så lad os tage os sådan en bonus, men lad os prøve at lege med, at vi har kun det her ene, øhm, og så prøve at give dem nogle redskaber, nogle tanker, og noget mod til at, at, at kigge på deres tilværelse og se, er det egentlig det her, jeg vil bruge det ene liv på, eller er der måske noget andet derude, og det er jo lidt ærgerligt, at at man hele tiden går og tænker på, jamen altså, når man får sin knald og starter livet, når man får kørekortet, ikke? Og når man bliver gift, ikke? Og, og på et eller andet tidspunkt, altså, så er det, når man vinder i lotto eller kommer på pension, ikke? og så er det man måske, man kigger på sig selv og siger, at det var jo ikke optakten til livet, det var jo livet. Mm. Øhm, og det er lidt den, vi prøver at skubbe ned, og så kommer nogle helt konkrete råd til, hvordan man egentlig kan, kan, kan, kan løfte sig ud af en kedelig tilværelse. Det er sådan lidt i For det første er kend, at vi har kun det her ene liv. Altså, ligesom, hvad, hvad, hvad er det værste, du, du kan miste? Det andet, hvis liv lever du, er det dit eget, eller er det forventninger fra forældre, eller venner, eller noget, du mener samfundet, man skal også være pæn eller ordentlig, eller... Altså, så prøv ligesom at gøre det, og, og så er det næste måske at sige, man behøver jo ikke at sige sit job op, man kan jo begynde at lave noget andet i sin fritid, og begynde at skubbe sig i en eller anden retning, øh, og så når det ligesom kører, øh, at, at, at så droppe den ting, og så videre, ikke? Altså et, et eksempel, jeg snakker med en fyr, der var så glad for sit job, øh, fordi at det gjorde, at han fik otte ugers ferie, hvor han kunne tage ud og dykke, mm. øh, og, og så sagde jeg så til ham, Hvorfor bliver du ikke instruktører? Og han gik helt i chok, for han kunne ikke svare på det. Andet, at det, det, kan, det gør man da ikke, eller det kan man der ikke. Noget af den stil, hvor jeg siger, hvem er man? Ikke? Og så hvis du byttet 44 dårlige uger væk for otte altså, gode. Hvorfor ikke tage 52 gode? Mm -hmm. Og det er, lidt, det er lidt sådan nogle små historier fra vores eget liv, og, og så lidt konkrete råd, ikke? og så lidt god stemning, så folk skal helst gå derfra med et, et spil på læben, og lysten til at lave deres liv om, hvis det ellers er kedeligt. Ja, Ja, hvis det er ellers er kedeligt. Men så er vi lige i gang med sådan en inspirationsindsprøjtning. Vi skal også byde velkommen til dig, Astrid Hø. Du er, som du selv lige fik nævnt, jo indstillet sammen med resten af holdet bag podcasten Blot Bælte. Yes. Som jo er et borgerligt nyheds- og debatprogram, som mm -hmm. sendes på Radio 24 mm -hmm. Hvorfor har du har lyst til at kaste dig ud i den offentlige debat, sådan som borgerlig debatør? Det gjorde jeg, fordi øh, jeg ikke kunne lade være. Æ, for mig handler det i høj grad om, at når jeg synes, at der bliver sagt noget, som ikke passer, så, øh, eller der er noget, som øh, folk ikke tør at sige, så skal det siges. Mm. Og øh, det første, den første kontroversielle debat, jeg blandede mig i, hvor at jeg virkelig fik øren i maskinen, det var så i MeToo-debatten, og øh, det er der sikkert øh, mange, øh, der har en lignende oplevelse med. Men jeg stod på den modsatte fløj, og skrev et indlæg, der hed MeToo er blevet et fast track for kvinder i politik, det var også meget, det var også meget i gang. <laughs> ja. øhm, og jeg var totalt øh, ukendt på det tidspunkt. Jeg tror jeg stadig, jeg har læst øh, dansk og sådan noget. Og så siden, der jeg har været i debatten. Ja. Nu nævner du selv noget, hvor man får ørerne i maskinen. Vi har jo desværre sådan en diskussion om, om der er for få kvinder, mm. der deltager i debatten, mm. fordi tonen er meget hård mm. og der er også en diskussion om, hvorvidt kvinder bliver ramt hårdere i debatten end deres mandlige kolleger. Hvad er din oplevelse af det? Min oplevelse er, at øh, der er fordele og ulemper ved at være øh, kvinde i debatten. Generelt er der flest fordel. Hvis du er en ung, veluddannet, attraktiv kvinde, det hjælper jo altid, så er det en kæmpemæssig fordel. Medierne, de går rundt og leder efter kvinder, der tør mine noget. Så hvis du har noget, der minder om en mening, så bliver du inviteret ind til noget. Det er en kæmpemæssig fordel. Ulempen er, at der sidder nogle mænd i underbukser, øh, som godt kan lide at skrive under nedsættende kommentarer. Og det, som jeg egentlig øh, opponerer imod, det er, at det, det skulle være så dermed være særligt svært at være kvinde i debatten, fordi vi har en kæmpe masse fordel, og så har vi en ulempe. Og jeg mener at fordelen den er størst. Så du synes der bliver klunket lidt for meget, eller hvad? Ja. Fordi jeg synes, at kvinderne er en lille smule privilegieblinde med et moderne ord. Altså de fokuserer kun på det negative, og de synes, at nu skal vi lave verden om. Altså nu skal, nu skal der modereres meget mere, og vi skal opdrage meget mere på de her mænd, så flere kvinder kan komme frem i debatten. Og der er min pointe bare, der er ikke nogen, der har bedt nogen om at mene noget. Når man stiller sig frem i debatten, så er det fordi, man godt vil lave noget om i samfundet. Man vil godt udøve magt over andre. Og det, det er et valg, man selv tager, og det er der en pris, der altid følger med i. Mm. Og så handler det simpelthen om at udvikle noget øh, hård hud, ellers kan du bare lade være med at være i debatten. Mm. Det er jo meget sådan, uh, præ det, uh, de præmisser, mænd ofte sætter frem, for de siger, at det er sådan her, debatten er. Hvis du vil være med, så er det inde på den her bane. Man kunne jo også tale om, om rammerne for, hvordan vi debatterer, om de egentlig er ordentlige. Ja, øhm. Det handler om, at jeg er realist på det her punkt, ikke? Øh, fordi generelt set er debatten et ordentligt sted. Altså, din salon er et ordentligt sted for debatten. Alle seriøse steder, hvor debatten foregår, er meget ordentligt. Og så er der internettet, som er en kæmpe stor mudderpøl, hvor alle bare smider mudder efter hinanden. Og det kan vi aldrig nogensinde lave op på. Men hvis vi ser på, okay, hvilke kredse, hvilke medier er der faktisk indflydelse at få, der bliver kvinder behandlet rigtig, rigtig godt. Og det er det, som jeg fokuserer på. Mm. Martin, hvad er din oplevelse af den debat, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder bliver behandlet i debatten? Jeg forestiller mig også, at du er en af dem, der også får rimelig meget altså tilbage ud. Mænd i underbukser også efter mig, vil jeg så sige. Det kan så være, at de skriver øh, ting, som gør kvinder mere ked af det, end øh, en, en, en, en mig. Jeg tror ikke så meget, at de snakker ikke så meget om mit køn. Det er sådan mere, hvor mine børn går i skole, og hvor og, og, meget jeg burde dø. Det var også voldsomt men jeg tror, jeg har prøvet alt. Altså, nu er det ikke sådan hver dag, at det er den slags... Men hvis man kommer ind i debatter, som er lidt ømtålige, så, så, så går bølgerne højt. Så, går bølgene højde, ikke? så jeg, jeg, jeg er begyndt til, hvad jeg egentlig gjorde før altså på X, at blokere nogle mennesker. Ikke? Fordi jeg, jeg, jeg ville egentlig ikke starte med. Jeg, jeg synes også bare, hvis, hvis det bare kun er et spørgsmål at bruge øjenavne, eller, eller trolle, eller... Altså, hvad negativ? Eller, eller bare, altså, hvis, du bare, hvis du ikke ønsker debatten reelt set, og kun bare kaste mudder... Så synes jeg, så må du, så må du, så må du kaste i, i, i ensomhed hjemme i din lejlighed i underbukser, øh, højt Men hvis du vil deltage i debatten og være uenig og, og, og, og komme med dine argumenter, gode som dårlige, så tager vi debatten, øh, og, og det, det elsker jeg. Altså, du har jo selv lige øh, været i vælden endnu en gang. Du skrev et øh, debatindlæg i Berlingske om, at for mange... Lidt for lidt slår hånden af deres forældre. Mm. Æm, og faktisk er der undersøgelser, der viser, at op omkring hver fjerde voksne dansker ikke ser eller har kontakt til deres forældre. Det er også din kæphest, og den vender vi tilbage til lidt senere. Først skal vi tale om det emne, som mange af vores debatter kredser om her i salongen, nemlig politik. Martin, du gad jo godt, at vi talte mere om politisk mm. substans. Din kæphest er, mm. at politikerne går alt for meget op i kortsigtet, personlig profilering, mm. frem for langsigtede løsninger. Hvor ser du blandt andet det? Jo, men altså, jeg synes, jeg ser det næsten hver dag. Altså, hvor, øh, altså, vi, vi, man ved jo bare, at altså, kommer der en eller anden sag op, øh, som har en eller anden form for bevågenhed, så kaster øh, politikerne sig over det. Altså, og det skal gå så stærkt ofte, at man ikke engang når rigtigt at sætte sig ind i det. Altså, ved jeg, jeg, Nordic Waste-skandalen, øh, hvor at, at, at man havde det her jordskred, famøse jordskred, og jeg tror nærmest ikke, at jorden havde sat sig i bevægelse før. For eksempel Pelle Dragsted stod i en eller anden refleks vest, med en eller god, sikkert for fagbevægelsen eller andet. Øh, og hæmlet op om, <clears throat> hvordan vil jeg det burde opføre sig og ikke opføre osv. Og, og det var altså på et tidspunkt, hvor der er ingen, der anede noget som helst. Og det kom jo frem hurtigt efter, at, at den såkaldte milliardær, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, havde købt af forretningen halvandet år før. Han sad ikke i bestyrelsen, han sad ikke i ledelsen, osv. osv. Det, det, jeg, og nu er jeg ikke ude i en land, hvor nogen skal fritages for noget. Jeg siger bare, selv ikke nu, hvor der er gået af skille uger, er der nogen som helst form for klarhed over, er det myndighederne, der har et problem? Er det, er det milliardæren? Er det den forrige ejer? Er det den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden? Men kunne, kunne pille øh, at stå der dagen efter i refleksfest og, og, og, og stå med, med knyttede nævne og, og fordømme. Ikke? Vi, har, vi har faktisk fundet <coughs> et klip fra Pelle mm. ind på hans egen øh, Instagram. Lad os lige mm. prøve at høre, hvordan han selv rapporterer fra stedet. Vi står her på Nordic West, øh, grund, hvor flere millioner ton giftig jord nu bevæger sig igennem landskabet ned mod en landsby, en ølst hernede, som risikerer at blive begravet af 5 meter af den her forurenede jord. Ja, altså det er jo som at høre en gavet tv-rapporter, der står og live-rapporterer. Altså, det er ja. meget overbevægelsende. Ja, det, var, det, det kunne have været en storm simpelthen, <laughs> ikke, med enhver ikke? som stod ved Vesterhavet ikke, i stiv kugling. Ja, altså og nu, vil jeg lige, nu vil jeg lige sige, at, at nu er det ikke for at skyde det sted på venstrefløjen, fordi nu er det politikere gen generelt set. Ikke, og jeg synes bare, at nogle gange vil det. Jeg kan godt forstå den ivr ved at være først, øh, fordi så er det ligesom måske der, man kan trække den store medieomtale, og på den måde måske hive sig ud af glimselens, Sports store tykke mure og ud ind i stuerne. Så jeg forstår udmærket godt bevæggrunden for at gøre det. Men når det går ud over lødigheden, så synes jeg et eller andet sted, at det, det må være meget dyrt købt, altså den opmærksomhed når der så måske bagefter viser sig at, at virkeligheden er en anden men så er politikerne jo så er, jo så er de væk, så er de over til den næste skandal den næste ting vi skal vi skal være forarvet over eller vredet over og så videre, som kan profilere dem og jeg tror meget det handler om, at, at politikere efterhånden det virker ikke som om, at de Altså, jeg, jeg synes, de bliver mere individer, øh, end de egentlig bliver øh, en del af et, et parti. Og man kan jo også se den ene politiker efter den anden, øh, finde ud af, nu går det skulle lidt dårligt i, på det, her, det der, det, det fodboldhold, jeg er på. Men der skulle nu nogen, der er mere succes, sådan så damper vi det over. Altså, så, så politik bliver mere sådan enkel personer, der egentlig bare råber for at, at ja, altså fremme deres egen karriere, man så vil. i stedet for, at man sidder øh, og, og, og, og laver det arbejde, der skal til for at ændre vores lovgivning og, og, og, og lave seriøst stykker arbejde at der ændrer noget i Danmark. Ikke? Og et af de steder, det jo ofte foregår, det er på sociale medier og deres egne sociale mm. profiler. Vi havde for nylig et andet grotesk eksempel, synes jeg, med Dan Jørgensen, som er i Brasilien for at tale om Danmarks indsats i Amazonsgården. Mm. Og øh, han har 10 medarbejdere med sig på den tur, men alligevel vælger han lige at tage ind ekstra medarbejder med, øh, som han flyver over for cirka et døgnstid, tid, koster over 20.000 kroner i rejseomkostninger, fordi den her medarbejder skal lave en somi video af hans arbejde mm. i Brasilien. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Dan Jørgensen stod i regnskoven i Safariskejorte. Vi har besluttet, at vi vil hjælpe Brasilien med at bevare skoven.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 Ikke kun et ansvar, som brasilianerne må løfte alene, men det ansvar, vi alle sammen skal være med til okay. at løfte. Er det en forholdsvis kort video, der er også lidt billeder af, hvad der foregår ude i, i regnskoven? Men godt 20.000 kroner for at lave den der video, resulteret i sølle 56 likes på Instagram. Det er jo ikke, fordi det er sådan en voldsom payoff. Hvad hvad, Astrid, hvad tænker du om den her fokusering på sælgisenesættelse, når man er ude i felten? men det er jo det, der gør, at man kan blive træt af politikere. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om at hate, don't hate the player, hate the gaming. Fordi at på et eller andet, jeg tror, jeg tror altså, de føler sig tvunget til det, fordi at øh, medievirkeligheden er så hurtig, og man skal nå at tabe ind i en eller anden sag, som f.eks. Nordic Waste. Der har også været konservative politikere derude og sagt ja, ja, noget, der minder det. om det, Pelle Dragstad sagde. Mm. Politik er jo bare et beskidt spil, og sandheden er jo nok, at hvis man var en politiker, der sad og kun havde det, det lange lys på, og, sad og, og kun havde fokus på substansen, så var der ikke nogen, der ville stemme på dem. Vi tager lige et, et sidste eksempel, mm. fordi for et par uger siden, der præsenterede regeringen jo sit ældreudspil, øh, hvilket jo selvfølgelig foregik på et plejehjem, men, men til den præsentation, der fortalte Mette Frederiksen om en fantastisk aften, som hun havde haft nogle uger inden øh, på et plejehjem i Odder. Det var en aften med sang og dans til kopibandet øh, Shubi. Duo, øhm, som jo aller spiller covernumre af forskellige danske hits og mange chupedurenumre. Og det var en aften med en følelse af hjemlig hygge og nærvær. Aftenen havde statsministeren selvfølgelig selv delt på sociale medier. Øh, og på Odder Kommunes hjemmeside så kan man finde klip fra aftenen, som lyder sådan her. I en Det, man skal forestille sig hen over den her musik, det er jo nogle ældre, der danser, der har det godt. Der er en ældre, der kommer og byder, byder med Frederiksen op til dans, og det er øh, en rigtig dejlig aften. Øhm, og det var det sikkert også, men det var altså ikke et eksempel på et plejehjem, som sig altså selv holder en god festlig aften for sine beboere. Fordi sidenhen er det kommet frem, at det var Socialdemokratiet, som havde booket bandet, som havde betalt for bandet, og jo tydeligvis for at skabe den her photo-opportunity, hvor Mette Frederiksen er ude og danse med øh, de ældre. Og, og det var måske heller ikke en sådan helt fantastisk aften med løs bagkant, hvor der var god tid for, til at sidde og tale med de ældre. Det var 55 velkoreograferede minutter, og statsministeren skulle være ude af døren inden klokken 18 en reaktion på, hvad det er for en kulisse, vi ser bygget mm -hmm. op her? Jo, men nu er jeg jo selv marketingmand, så jeg, jeg, jeg, jeg forstår <laughs> den jo, og, og, og jeg har respekt for håndværket, det må, jeg, det må jeg sige, fordi det handler jo om, at Mette Frederiksen, tror jeg, generelt set bliver opfattet som en utrolig kold person og kynisk person. Man skal næsten tilbage til Anders Få for at finde en, en så beregnende og så cyborg-agtig øh, skikkelse. Øh, og det, det, det behøver man ikke være særlig dygtig for at kunne se. Ikke? Og, og, og så sidder man der i marketingafdelingen hvordan bløder vi det image op? Ikke? Og så er der noget med at rende rundt med en, en, en, en, en, nogle kager, man har bagt, eller man sidder bare, jeg helt normalt og spiser med, eller jeg går selvfølgelig også til dans på plejehjemmet, øh, for at bløde den der meget, meget hårde, kontante, kolde øh, profil op. Altså, så det er jo, det er jo, det er jo ren, ren og sker brainbuilding, øh, der, der bliver lavet, så, så plejehjemmet er ren og en kulisse for at bløde hendes øh, iskolde øh, image op, til at være noget mere folkeligt, som hun har behov for at blive valgt igen, så hun kan fortsætte med sit job. Men vi skal jo også have et billede af, hvad det gode liv på et plejehjem kunne være. Ja. Altså bliver det ikke også lige rigeligt manipulerende? Åh, oh, altså nu min, min tante kom på plejehjem, og jeg besøger hende sådan cirka hver 14 dag. Jeg, jeg vil sige på den måde, jeg har ikke hørt om bands, der er inviteret til sjove aftener og sådan noget. De, de har en mekanisk kat. Øh, som bliver rullet ind øh, sådan hver eftermiddag, og så sidder de ældre og, øh, og, og, og æger den der mekaniske kat, mens den siger lyde, når den bliver berørt. Ikke? Jeg tror, det så vil være, være lidt op på de høje navler på plejehjemmet, hvad der foregår. Jeg tror ikke, der er meget kopiband og, og, og, og dans. Det, det tror jeg er sådan lidt utopisk at tro, der er råd til. Altså du var jo lidt inde på det. Hvis man ikke byder ind på den her dagsorden, så er risikoen for, at man ikke bliver genvalgt. Og det er jo også billeder af politikere på arbejde. Altså når vi ser Pelle Dragsted i Gulvest og Dan Jørgensen i Safariskyorte, og Mette Frederiksen på plejehjem. Men det er jo også politikere, som kommunikerer meget på deres egne sociale medier til lidt deres egne fans. Ja, det er det jo. Jeg, synes, jeg kan godt forstå, at man er nødt til at tabe ind i dagsordenen, som jeg sagde før, for eksempel med Nordic Waste. Men det, som går mig så meget imod med det her eksempel med plejehjemmet, det er jo, at det er så i scenesat. Hvorfor kan Mette Frederiksen ikke vise sin bløde side, hvis hun vil det, og, og faktisk bare besøge et plejehjem, som det skulle have foregået øh, den øh, dag? Altså, hvorfor skal der sættes hele det her kæmpe store udstyrsstykke op? Også fordi, at der er jo sådan et eller andet... Altså, det er jo næsten som om dronningen kommer på besøg, eller sådan noget. Det er jo bare overdrevet. Den Jørgensen sådan et eksempel, ikke? Det var også bare ud over alle grænser. Altså, der, hvor de begynder at stride, det er jo, når de, når de mister sådan al En værdi om tilbageholdenhed, ikke? Mm. Fordi sandheden, når det, hvis vi endelig skal tale pleje, det er jo, at det er meget, meget deprimerende steder. Ikke? Mm. Og øh, hvis man ikke tør eller kan vise den sandhed og, og være til stede i den sandhed, så synes jeg, øh, det stiller jeg mig kritisk overfor, fordi det er jo det, de skal som politikere. De skal forholde sig til den, den der deprimerende virkelighed. Mm. Der var en politiker i denne uge, som sagde, at hun savnede at arbejde med politisk substans. Det var de konservatives gruppeformand, Maja Mercado, der jo gerne ville træde tilbage fra sin ledelsespost for at have mere tid til at lave politik og også have mere tid til at være sammen med sin familie. Astrid, nu interesserer du dig jo særligt for de borgerlige. Hvad tænkte du, da du så den her udmelding fra Mercado? Jeg, øh, jeg læste måske ret hurtigt hen over hendes begrundelse. Altså det, det, det tager jeg ikke så øh, dybt seriøst, hvad man lige kommer med der. Jeg tænker selvfølgelig sådan, øh, strategisk, analytisk, fordi at, øh, det er sådan, man plejer at betragte gruppeformanden som sådan den naturlige øh, nummer to i, i rækkefølgen. Øh, og hun har været papers øh, højere hånd i øh, nogle år, øh, og så hun trækker sig jo fra den position. Så jeg, jeg lægger det i det, at jeg tror, hun har lugtet, lugten i bageriet, at der er, der er nogen, der, der ønsker en anden, der skal følge efter pabe. Mm. De ønsker noget nyt, mm. og øh, måske tænker hun, at det bedre at trække sig nu og lige sidde en omgang over, øh, før hun kommer tilbage på banen. Ja. ja, man kan jo godt forestille sig, at hun har tænkt, at jeg hopper lige af toget, inden det crasher lige direkte ja. ind i klippen. Så det på en eller anden måde også er vink med en vognstang om, at opbakningen til pape svinder. Der er jo også den analyse, at... Mona Jul ser ud til at være næsten det bedste bud på at blive en ny gruppeformand, en kandidat som man i hvert fald internt taler meget om kunne være en afløser for Pape, så der bliver gjort plads til hende, hun kommer ind på et sted hvor Mona Jul kan få netop mere profilering og måske også blive en større øh, hovedpine for Pabe i den situation de er nu. Martin, det er jeg står og gør nu, ikke? Mm. hvor vi ligesom gør politik mm. til mm. ikke et spørgsmål om substans, men mm. om, pol altså om mm. politisk spil. Ja, ja. Er, det, er, er det det, du hader, når det nej. bliver reduceret til? Nej, nej, det synes jeg. Altså, det, er jo, det, er egentlig, det er jo egentlig fair nok, at man at, altså, i en ligesom politisk parti eller en virksomhed, der er jo nogle magtkampe og lidt forskellige andet. Og, altså, det, det, det er jo det samme, når, man, når, når der er en eller anden administrerende direktør, der bliver fyret, så er det jo altid efter gensidig et eller andet, ikke? og så, så, så, så, så har han, så, så han brug for mere tid til sin familie, eller sit helbred, eller et eller andet. Og det er jo lidt det samme her. Ikke? At man altså For at beskytte sin karriere, i stedet for måske at blive siddende på en post, indtil man bliver kyldet ud, eller, eller, eller andet, så er det da jo bedre at gå i god tid. Og, og så bare, du ved, ja, familien er jo altid en god undskyldning, for det er sympatisk, ikke og alle kan forstå mm. det og så videre, ikke og så er man ude ikke, før. Ja, men spørgsmålet er, ja. om det er hende, der er udsat, eller er det er i virkeligheden, er Pape, det er jo der, der bliver det interessante. Ja, det, er jo, det er jo der ikke rigtig nogen af os der ved højst sandsynligt, men altså, hun, har jo nok, hun har nok fornemmet, at hun ikke ville blive hængende, eller ikke havde lyst til at blive hængende, og så kunne man jo lige skal gøre det i god tid på en måde, som man, man ikke taber for meget ansigt. Okay, vi forlader dansk politik for nu. Der er også ved at gå lidt vinterferie den over på Christiansborg. Når de kommer tilbage fra ferie, så går vi og venter på det her udspil om CO2-kvoter mm. øh, i landbruget, som, øh, som skulle komme umiddelbart efter vinterferien. Noget, som bliver rigtig interessant at se, hvordan de øh, tager imod, i, særligt i Venstre. Men øh, vi skal videre til din kæphæst, Astrid. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklands på germany.travel. Astrid, <tryk> altså, vi nævnte det kort i starten. Du har sat gang i debatten om vores nære relationer. Din kæphest er, at vi ikke skal give sig let op- og når børn slår hånden af deres forældre, så er det i virkeligheden et narcissistisk projekt. Ja. Hvorfor? Øh, så øh, det er meget polemisk skrevet. Øh, jeg vil godt uddybe. Så øh, i øh, min generation, der er der rigtig mange, der har gået til psykolog. Og vi har alle sammen lært at, at bruge det her psykologsprog, man skal beskyt sig selv, og man skal skære negative relationer ud af dit liv. Hvis du trækker dig ned, skal du skære det ud af dit liv. I sidste uge havde vi faktisk besøg af forfatter Katrine Marie Gulær som lige har skrevet en roman, hvor hovedpersonen er en parterapeut som hun skriver taler flydende psykolog. Ej hvor, sjovt. Ej, hvor sjovt. Det er lidt det, du taler om her. Ja. Det er, og det gør vi snart alle sammen. Øh, og, det, og det er det, jeg ser som sådan, tidens narcissisme den her og den her selvkredsen. At, at det, den nye moral er, at hvis det føles rigtigt for dig, så er det også rigtigt. Og jeg havde bare lyst til at skabe noget balance. Og det jeg særligt kunne se, det var, og jeg kan se det, at altså, det findes i min egen familie, det findes med, altså snart alle jeg taler om, om det her med, at der er nogen, der bryder med deres forældre, fordi forholdet er kompliceret. Det vil jeg godt søvne øh, ned på. Fordi jeg synes, øh, jeg synes det er øh, en meget alvorlig ting, fordi det man jo gør, det er, at man, øh, man for det første, så, så, øh, så mister man muligheden for, at slægten kan hele. Altså lad os sige, at dine forældre har svigtet dig. Vi er jo næsten alle sammen blevet svigtet af vores forældre på en eller anden måde. Men øh, mange af dem kan faktisk godt gøre det godt igen med deres børnebørn. Og den mulighed mister man, altså at slægten kan hele. Øhm, og derudover, så, øh, så synes jeg også, at hvis argumentationen er, at man skal beskytte sig selv, som jo er det, vi har lært, er det rigtige at gøre i en enhver situation, øh, så bliver det narcissistisk, hvis man ikke overvejer den øh, smerte, man forårsager. Altså det er det værste nok, du kan gøre ved en forælder det er at, at skære kontakten fuldstændig. Fordi hvis de er normale, hvis de elsker dig, så vil den smerte aldrig gå væk. Det er et sår, der aldrig kan hele. De vil, altså de vil være fanget i, et, i den her verden af sorg og ensomhed til den dag de dør, mens deres barn meget nemmere kan komme videre, fordi de kan bygge deres eget liv op. De får en partner, de får børn, de har masser af indhold i livet. Så det er dem, der er den stærke part. Og der er min pointe, at... Vi skal prøve at tale det og blive en svær relation op øh, med de muligheder, der så er. Og jeg tror, at en bedre vej er, at man sætter de grænser, der er nødvendige. Altså, at man, øh, hvis, hvis din øh, mor er egocentrisk og er grænseoverskridende, så skal du sætte de grænser, der er nødvendigt. Men det er, de fleste af os kan godt ringe til vores forældre en gang imellem, for at bryde helt. Men det er jo de grænser, du her taler om. Der, der er jo rigtig mange, som har været igennem sikkert et meget smertefuldt forløb, ender med at tage den her beslutning, som ikke er let. Gør du der ikke sådan let til dommer over individets frie valg? Ja. fordi det er jo sandsynligvis ikke en let beslutning, som er taget i det individuelle tilfælde. Det er ikke en nem beslutning. Øhm, og det er også sorgfyldt for børnene, der vælger at gøre det her. Jeg har fået rigtig mange kommentarer fra børn, der har valgt at gøre det her. Jeg ønsker ikke at dømme den enkelte situation, for der kan være tilfælde, hvor det er det eneste rigtige. Og de eksempler, jeg selv nævner, det er sådan noget med, hvis der er misbrug, eller hvis der er psykiske diagnoser på spil osv. Og der kan være andre tilfælde, selvfølgelig. Men det, jeg bare mener, det er, at det det, jeg tror, skubber med til, at der er flere, der bryder, det er, at samfundet i så udstrakt grad accepterer det. Der er simpelthen ikke nogen, der stiller sig kritisk over for, at, at det, her, det her fænomen finder sted. Meget, meget få i hvert fald. Øhm, og, så, så det eneste, jeg ønsker, det er, at, at vi ikke skal være ukritiske over for den her tendens, som jo altså spreder sig. Jeg mm -hmm. kalder det i min kommentar for et smitsomt fænomen, fordi jeg mener, det i sig selv, at noget bliver socialt acceptabelt, det får det til at sprede sig. Og hvis du står med valget og bevarer en lille smule kontakt i et meget i et konfliktfyldt forhold, og så skærer kontakten, så er det at skære kontakten faktisk det nemme valg i mange tilfælde. Og det er bare derfor, jeg synes, at der er nogen, der skal tale det andet valg op. Martin, du har været på besøg her i tid tidligere, mm. og der kan jeg huske, at vi talte om dit forhold til din far, mm. som også var en streng far, det var måske mm. et kompliceret forhold. Mm. Har du overvejet på noget tidspunkt at bryde kontakten med ham? Nej, det, tror jeg, det, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. <coughs> men jeg valgte på et tidspunkt øh, øh, op, op, op, at tage tyren ved hånden, når han blev syg. Og jeg tænkte bare, shit mand, altså tænk, hvis vi jo ikke får snakket. Altså, selvom det jo ikke er det der med at tage fat i en forældre og sætte sig ned og, og, og, og fortælle øh, noget, som smerter en. Det er jo ikke nødvendigvis en særlig let øh, snak. Øh, men jeg valgte at gøre det, og det endte med, at vi, øh, vi begge to grad. Og han fortalte at uh, de ting, at du har altså ikke gjort noget særligt han har hverken slået mig eller misbrugt mig Så altså, som, som, som, som min kone plejer at sige du kraftede mig men du har haft den bedste far ever, når jeg fortæller noget så, så, så jeg, det er slet ikke for bare sådan en skrevende far men, måske. ja ja men altså det, det ja, stil, jeg er sådan noget den stil, ligger ikke rigtig anerkendt de ting jeg har lavet Jeg er lige ligeglad glad med min karriere og synes egentlig jeg skulle være akademiker og så for det er ikke værd end det så jeg skal ikke sidde og, og tude og, og ynke på den måde men han øh, valgte så og jeg efter at have sagt undskyld, og forklaret sin egen barndom ikke? Og, og det var bare, jeg bare tænkte, da jeg var færdig og jeg havde tænkt over det vi har gået fra hinanden, sådan, så tænker jeg, kæft, hvor har han egentlig gjort det godt i forhold til, hvordan han selv har haft det forhold til sine forældre. Og jeg tror måske, det er den tilgivelse, vi skal have i jer selv. For det første, prøve at forstå, hvor er det, vores egne forældre kommer fra. Hvad er det for en udgangspunkt, de har haft i, med deres relation til deres forældre? Hvilken side de vokset op i? Og den anden ting, og nu, nu, nu nævnte du, at, at det måske er værst for forældrene, men <coughs> jeg kender altså også mange, der efter at have mistet deres forældre, fortryder så at de ikke fik sluttet fred, at de ikke fik snakket ud om de ting, og fik noget information, og lærte deres forældre bedre at kende. Og det, det, det lærer sig ikke ændre, når forældrene er væk at, at, at forpasse. Jeg havde endda en, en, en ven, der fortalte, at hver eneste nat, når han sover, så kunne han høre hans far råbe på ham, Jens Jens <laughs> øhm, øh, Hvor han sagde, Martin, når din far er ved at være gammel, sæt dig ned og, og, og slut fred, hold ham i hånden, når han skal dø. Få det der ud, stille og roligt. Fordi det jeg har jeg været igennem her i mit liv med, at fordi jeg ikke rigtig var der, det, det har smertet mig, og jeg kan aldrig komme af med det hele mit liv. Og det, og det skal man jo så også huske. At det er ikke kun forældrene, der sidder med sorgen. Det er jo også noget, man selv aldrig kommer af med et hul på et eller andet i, i, i ens sjæl, som, som jeg tror mere tålmodighed, tage den svære samtale, og så have en forståelse for det udgangspunkt, som dine forældre har haft. Fordi man har som en sådan fornemt til ens forældre, sådan supermennesker, der mm. burde opføre sig sådan helt perfekt, men virkeligheden er bare, at de er lige så fucked op som en selv, og måske endnu værre. Jeg mener jo, at, at der kan være noget meget frigørende ved at tilgive sine forældre. Øhm, og ved, og, og ligesom, når man bliver voksen indse, at, øh, at de bare er mennesker, og de er fejlbarlige. Og, og der er ikke nogen, der er tvunget til at tilgive nogen, selvfølgelig. Men det kan, der kan være rigtig meget at vinde ved at gøre det. Blandt andet fordi, at man jo også forhåbentlig med tiden indser, at man selv er fejlbarlig, og man selv får brug for alt muligt tilgivelse. Ikke? Øhm, Men ja. vi lever også i en tid, hvor det handler meget om individets valg, og det handler også om, at man kan nærmest selv vælge sin familie, om det er sammenbragte familier, eller det er øh, venner, som man kalder sin familie. Hvorfor er det særlig vigtigt at holde fast i de her blodbånd? Hmm. Det er sådan, at det er det første og vigtigste forhold i ens liv, det er det her bånd mellem forældre og barn. Øh, og det er... Det er grundlaget for den verden, vi bygger op. Og jeg tror, at hvis vi bryder det bånd, så øh, siger vi til os selv, men vi siger også til vores børn, hvis vi har dem, at øh, der er ikke, altså, at relationer er flygtige. Og det er sådan noget, der får folk til at beskytte sig selv. Hvis man lærer, at alle relationer er flygtige og går i stykker, så beskytter man sig selv, og det vil i sig selv føre til, at man bryder med flere. Hmm. Og så ender vi i et samfund, hvor vi alle sammen bare ender alene. Men er det her, den problematik, som du rejser her, er den også noget, du ser andre steder i vores samfund? Er det også, at vi bliver for let skilt, for eksempel? Hmm, altså, jeg vil ikke sige, at vi for let bliver skilt igen. Det er også et, øh, et svært valg. Men vi ser også en udvikling her. Ikke? Altså i hele den vestlige verden, så ser vi en udvikling, hvor at vi vælger vores relationer selv. Vi vælger næsten vores familie i forhold til vores venner. Så det bliver mere lystbetonet frem for pligtbetonet. Øhm, og jeg tror, at, at øhm, vi mister noget, hver gang vi opgiver en relation til fordel for noget nyt. Det kan selvfølgelig for den enkelte være det rigtige valg. Mm. Men stadigvæk, når vi ser på samfundet, så tror jeg stadig, at vi har i gang med en bevægelse, som er, går mod mere og mere individualisering som vil gør at flere bare bliver ensomme. Martin, nu startede vi programmet her med, hvor, hvor vi jo i virkeligheden talte om den frigørelse, der ligger mm. i at tage sine mm. egne valg. Du skal bare blive dykkerinstruktør, mm. hvis du vil det, og du skal få det ud af dit liv, du vil. Mm. Det vi taler om her er jo højere grad er en forpligtelse. Mm. Hvordan hører du det, så siger? Jo, men jeg synes, at de ting sagtens kan forenes. Altså jeg, jeg, jeg, altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg mener også helt klart, at man må have længere snor i forhold til sin, til sin familie. Og, altså, og, og familie, det, problemet med familie er jo meget, at man har meget høje forventninger til familie. Rigtig meget høje forventninger og det er meget sjældent, at det ikke helt kan indfries. Igen tilbage til forældre, familie er jo bare mennesker med, med, med fejl og har deres egne, øh, kan man sige, lige i lasten og egne oplevelser og sådan noget. Og det er lidt ligesom i forretning, ikke? hvor jeg også bare siger, at at lave, det, er, det er virkelig farligt at begynde at lave forretning med en, en, en rigtig god ven. Fordi at, at, at følelser, altså når venskab og familie bliver blandet ind i det, så er der en enormt stærke forventninger og følelser forbundet med det. Så hvis man lige pludselig skal forbinde med noget rationelt i en virksomhed, f.eks. nødt til at tage en hård beslutning, eller, eller familiemæssigt også, at man, man, nu flytter man hjemmefra, og nu sker der det og det, så tager man det meget, meget meget mere nært, end, end man vil gøre andre steder. Og, og, og der, der må man bare sige, at det, det skal man passe enormt meget på med at dømme, altså at prøve at skille ting lidt ad, øh, i, i stedet for at blande det hele sammen i noget, som, hvor følelserne bare går om og så smider man bare det hele, og så, og så, så kan man bare gå konkurs. Det, det er noget værre noget. Den dame og den herre, tusind tak, fordi I ville komme i salonen i dag. Det var en stor fornøjelse. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Amanda Bøje og vi er så glade for, at I lytter med derude. I næste uge er det vinterferie, men vi mødes selvfølgelig stadig her i salonen Vi får besøg af Katrine Lillehør og Eva Selsing. På genhør i Østergaards Salong.